Naša ožje tema bo danes Evropska unija in njena konkurenčnost v svetu s posebnim ozirom na njen proračun in financiranje razvojno-naravnalnih politik. Naš gost je Jure lačič na moji levi politolog in podiplomski študentne narodne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Preden mu predam besedo bom povedal le nekaj osnovnih podatkov o sami Evropske uniji. Evropska unija je nastala v treh časovnih korakih. Leta 1951 je bila v Parizu sprejeta pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za Premok in Jeklo, ki je so bila v veljavu leto poznaje. Leta 58 je sedila pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, krajši EGS, ki je znana tudi pod imen, imenom Rimska pogodba. Tretjič, ker je Evropska gospodarska skupnost vse bolj prevzimala politično funkcijo, osebe na področju sociale, okoljske in regionalne politike, je sedila pogodba, ki je to gospodarsko skupnost tudi formalno prekvalificirala v politično skupnost. To je bila pogodba po Evropski uniji. Podpisana je bila leta 1993 v Maastrichtu na nizozemskem in stopila v veljavo leta 1993, ko je torej začela formalno delovati nova politična skupnost imenovana Evropska unija. Evropska unija šteje danes 27 držav članic, s čimer ima skoraj 500 milijonov prebivalcev. Njena politična struktura se deli na več inštitucij, za sprejemanje političnih odločitev pa so najpomembnejše tri. Evropski parlament ki zastopa državljane EU, ti pa ga neposredno volijo. Svet Evropske unije, ki zastopa posamiščene države članice in pa Evropska komisija, ki se zauzema za interese unije kot celote. Razmerje med vlado kot izvršilnim organom in parlamentom, kot zakonodajnim organom, ki smo galavajni iz nacionalnih političnih sistemov, še najbolj ustreza razmerju, razmerju med Evropsko komisijo na eni strani in Evropskim parlamentom ter svetom Evropske unije na drugi strani. Tudi pri sprejemanju letnega proračuna Evropske unije je odnos med temi tremi političnimi odločevalci podoben odnosu vlada parlament v nacionalnem političnem sistemu. Komisija združi ocene finančne porabe vseh inštitucij in organov Evropske unije za vsako prihodnje leto. Na te podlage naredi predhodni predlog proračuna, v katerem so upoštevane smernice in prednostne naloge za prihajajoče proračunsko leto. O sprejetju tega predloga se na to odločata svet Evropske unije in Evropski parlament. Tudi v večletnih finančnih načrtih Unije poteka postopek odločenja na podoben način. Trenutno je v veljavi večletni finančni načrt za obdobje od leta 2007 do 2013. Države Evropske Unije za svoj največji skupni problem prepoznavajo konkurenčnost in kohezijo. Temu je zato namenjen najvišji odstotek porabe denarja v Uniji za tekoče letno proračunsko obdobje. Predstavlja 44 odstotkov letnega proračuna. S konkurenčnostjo in kohezijo se misli to, da postane gospodarstvo Evropske unije konkurenčnejše in da manj uspešne regije odpravlja svoje gospodarske zaostanje. Odkud od deloma izvirajo te, te težave unije na tem področju, kakšen je razvoj teh težav in kaj se nam obeta pa nam bo posoboma na razložil Jure? izvoli. Ja, hvala lepa. E, kot je že Luka predstavil moje Jure, več druge podrobnosti tako navedel Luka. Uh, za današnje se sem zaradi nasljubil, kot piše na slajdi, konkurenčnost gospodarstva držav Evropske unije, uh, strukturni problemi in pa razvojne politike Evropske unije. Pa če lahko drugi slajd... samo uh, uh, uh, In pa če pogledamo malo pač današnji vrstni red, bomo v vodu pojasnili pač nekaj osnovne pojme. Uh, potem v naslednjem koraku bi pogledali Nekatere rezultate analize, v bistvu konkurenčnosti gospodarstev držav članic Evropske unije, zkušali bomo ugotoviti in definirati v bistvu tiste, tiste komponente konkurenčnosti, v katerih Evropska unija, primerjalno glede na najbolj konkurenčna gospodarstva na svetu, zaostaja. Potem v drugem delu bomo se v bistvu, osredotočili na nekatere, na nekatere razvojne dokumente Evropske unije, predvsem se ve, Lizbonsko strategijo in poskušali definirati, kaj dejansko sploh to je razvojno naravnana politika. In pa v tretjem delu se bomo osredotočili nekako na Evropski proračun, pogledali nekoliko odhodkovno stran in poskušali definirati v, bistvu, v kakšni meri Uh, proračun evropske unije dejansko reflektira te razvojno naravnano politike. In pa če bi v bistvu kar začeli z uvodom uh, pač vsak vodce ponov začne z nekim zgodovinskim urisom, bi začeli v bistvu nekako z razvojem Evrope 15. A 16. stoletja, ko se prvič v Evropi v bistvu pojavi pojavi kapitalizem. Uh, To je v bistvu prvi trenutek v, v zgodovini, če pač v sodobni zgodovini, v kateri Evropa stopi v središče in sicer kljub v bistvu boljšim, nekaterim izhodiščnim položajem, ki so jih imeli nekateri veliki imperiji, to predsem velja za, uh, za Otomansko cesarstvo in pa za recimo Kitajsko. Je bila v bistvu prav Evropa tista, ki je prva začela obvajati nov način proizvodne in novo upravljanje uh, zdelovno delovno silo. V bistvu, uveljavi se proizvajanje blaga za trg. Uh, slabost imperijov, zaradi katerih je v bistvu so začeli nastajati, je bila predvsem na eni strani introvertiranost in, in pa v bistvu odpor pred inovacijami kitajske ne, in pa njena velikost seve na eni strani in pa na drugi strani v bistvu, od vojn in pa od, od vojaških pohodov širom Evrope v bistvu, izmozga na otomansko cesarstvo. Če malo pogledamo, kaj je zaznamovalo, v bistvu, razvoj Evrope je bilo dejansko o mm, temu, razvoj, razvoj nacionalnih držav, ne, kateri so se v bistvu, prvič se pojavili veliko število manjših držav, Zato v nemški jeziku se v bistvu, kaj se pojavi, pojavi se ekonomični kleinstädterraj. teraj. in s tem hkrati se pa seveda pojavi tudi ekonomski konkurenčnosti boj med posameznimi državami znotraj posameznimi državami v Evropi, kar se karсне Izkaže kot pozitivno, da je ta v bistvu ekonomski konkurenčnosti boj je v bistvu dejansko bil gonilo gospodarskega napredka. Če to združimo še z zunanjim ekspanzionizmom Evrope, pač s katerim so v Evropo začeli prihajati večje količine surovin, postane v bistvu Evropa center takratnega sveta, postane center v bistvu razvoja gospodarske moči. Kar pa obdrži v bistvu Evropa vse do konca, in do konca prve svetovne vojne, ko gospodarska situacija v bistvu na tem ekonomskem, ekonomskem zemljevidu se drastično spremeni, ko v se bistvu proti koncu, koncu prve svetovne vojne na, na prizorišče stopijo ZDA, ki postanejo v bistvu prva gospodarska in tudi drugače sila sveta kar pa v bistvu dojansko ostane vse v stopu v 21. stoletje, se pravi v bistvu vse do danes. Ne? Uh, kot je že Luka nekaj glede začetka integracije Evrope, pač treba omeniti seveda, kot je Luka rekel, preko skupnosti Zapremo neklo preko evropske gospodarske skupnosti in končno leta 1993, maastrijske pogodbe, ki jo to, kar danes poznamo Evropsko unijo, Ki dobi končno podobo, v bistvu, 1, 2, 2007, ko 4, 5, 6, 7, pa 9, 9, 9, 9, 9, 9, Evropska unija, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Evropsko unijo na eni strani in pa uh, hitro azijskimi trgi oziroma azijskimi gospodarstvi, tako mojih azijskih tigrov na eni strani in pa japonske enzedeja na drugi strani. Uh, v tem prepadu se pač v bistvu odraža vsa vse ta padec konkurenčnosti Evropskega gospodarstva in vrh teh prizadevam v bistvu po zaustaviti tega propada je leta 2000 z usprejetjem Lizbonske strategije, z v kateri bistvu države Evropske unije prvič stopijo skupaj in prvič uh, se sporazumejo v bistvu, o temeljih razvojnih prioritetah uh, oziroma o tem, kaj naj bi omogočila Evropski uniji, da bi tam do leta 2010 postala dejansko najbolj konkurenčno gospodarstvo v Evropi. Uh, kaj je v bistvu to konkurenčnost, če poskusimo definirati sploh ta pojem, o čem govorimo, je v bistvu to neka ekonomska kategorija, katero zkuša meriti številne, številne organizacije, med kateri, oziroma številne institucije, med katerimi sta najbolj znana dva inštituta. Prvi je Institute for Management Development iz, iz, iz Lozane, drugi pa World Economic Forum iz Ženeve, ki izdajata tudi vsak svoj letni letopis. V bistvu meni, bližji in tudi, z katerimi so se več okvarjali, je bil prvi in sicer IMD, oziroma Institute for Management Development, ki v svojem World Competitiveness Yearbook zunanje letopisu svetovne konkurenčnosti konkurent ta pomen konkurence opisuje dejansko kot neko področje ekonomske teorije, ki analizira dejstva in politike, ki oblikujejo zmožnosti države da ustvari in vzdržuje okolje Ki v bistvu, podpira večjo kreativnost uh, za svoje podjetja in večjo blaginjo za svoje državljane. Uh, nekatera razmote, ki se v bistvu okrog pojma uh, konkurenčnosti pojavljajo, to, da bi lahko pisal v treh točkah. Prvo kot prvo, konkurenčnost v bistvu ni nujno pokazatelj blaginje oziroma bogatstva neke države. Uh, to predvsem lahko opišemo podlagi nekaterih večjih držav Evropi, recimo Velike Britanije, Nemčije, Francije, ki v so bistvu danes niso najbolj konkurenčna gospodarstva, pa vendarle spadajo med najbogatejše države na svetu. To se ponovati pojasnjuje, da ne zaradi konkurenčnosti danes, ampak zaradi konkurenčnosti v preteklosti. In te države so v bistvu uspele akumulirati dovolj, dovolj kapitala in znanja, da še vedno spadajo med najbogatejše države na svetu eno je to da so bile v preteklosti drugo primer držav pa so recimo prečim države z večjo količino surovin recimo, uh, tipični primer so države države proizvoznice nafte na bližnjem vzhodu ki v bistvu nima, niso to nikakom konkurenčno gospodarstvo pa vendarle gre za gre za bogate države ne. Uh, drugi strani konkurenčnost spet ni indikator gospodarske moči, kajti gospodarsko moč se na eni strani generira gospodarska razvitost, na drugi strani pa čista geopolitična velikost države. Konkurenčnost pa niti na drugi strani, na še tretja točka, ni pokazate gospodarske uspešnosti neke države. Tipični primer je recimo Slovenija, ki v konkurenčnosti po vseh indeksih v bistvu za večino novih držav članic zaostaja Pa, pa vendarle v bistvu, generira mnogo večjo, večjo eh, gospodarsko rast, kot nekatere, ki so na konkurenčnosti lestici pred njo. Evropska unija se je v bistvu začela resno srečevati z problemom konkurenčnosti, oziroma ta pojem je prišel v, v, v, v, v, v vokabular v, bistvu, v Bruselju leta 1993, ko je takratni predsednik Evropske komisije Jacques Delors zavrnil teorije nekaterih teh mladih, nadobudnih neoliberalnih ekonomistov, ki so trdili, da, da je v bistvu za padec konkurenčnosti evropskega gospodarstva kriva socialna država pri visoki socialni transferi. Da je, kriva, da je kriva regulacija trgov in tako naprej. In je bil prvi, ki je trdil, da ni to to, ampak je problem nizke konkurenčnosti Evrope, naprej v Združenju in pa Japonski. Rešitev videl predvsem v, v krepitvi, krepitvi vlaganj v infrastrukturo in pa v visoko tehnologijo. Ja, pa če lahko naslednji sled? Se mislim, če hočemo hočem, mislim, Vsak predavanj, kar koli že seči, se pač moramo postaviti neko vprašanje, delovno vprašanje, hipoteze, kakorkoli. Jaz sem v bistvu postavil tri, ki v bistvu jih ne bom bral, zaradi tega, kar so tako na slajdih. Če samo povzamem, v bistvu prvo gre, da je pač trditev, da EU izgublja stik z najbolj razvitimi državami, druga hipoteza je, da v bistvu obstaja korelacija med. Med pacem konkurenčnosti evropskega gospodarstva in pa, in pa evropskim proračunom, ki v bistvu odseva, povsem po ne razvojno politike, tretja teza, ki pa, pa trdi, da Evropa, da Evropska unija v bistvu nima razvojno naravnih smernic, ki bi lahko pripeljali do dviga konkurenčnosti. Na koncu sem se upam, znali odgovoriti, da te trditve te te te ne te te Lahko kar te te Uh, v bistvu, če se metodološko, jaz v sami analizi konkurenčnosti gospodarstva v in tako naprej ne mislim govoriti, zaradi tega, ker nisem ne bi vsi zaspali. Uh, če zgolj predstavi nekatere metodološke schodišče in pa na koncu rezultate, kot sem rekel, večina, velika večina, oziroma različni inštitute merijo konkurenčnost pač po svoji metodologiji, metodologijo, z katero se jaz okvarjali, v bistvu ni, metodologija tisti dveh prej mednarodnih inštitutov, ampak irskega nacionalnega inštituta za nacionalno konkurenčnost, ki je v bistvu zelo lepo definiral metodološko definiral elemente konkurenčnosti in jih je metodološko umestil v piramido, ki jo vidimo. Razdeluje v bistvu posamezne elemente, ki imajo na konkurenčnost države, na konkurenčnost držav ključni vpliv. Nekaj slabosti ima tudi ta predvsem to, da obravnava vsakega od elementa v posebej in nekoliko premalo upošteva, povezuje zadeve med seboj. Naj upošteva so v njihove soodvisnosti vseh elementa, ampak bistvo to za našo analizo ni bilo ključnega pomena. Na vrhu piramide vidimo je tisti cilj, ki ga zasleduje država, to je trajnostni razvoj. V bistvu, trajnostne razvoj eden glavnih pokazatelj konkurenčnosti gospodarstev, na katerega pa pač vpliva elementi, ki so napisani v navedenji v podnožju v same piramide. sestavljeni so v glavnih skupin, to so osnovni elementi in pa ekonomske politike, Osnovni elementi so ponovadi delo, produktivnost, cene in stroške ter podetništvo in poslovni dosežki, med tem, ko pa ekonomske politike so ponovadi definiramo tiste strani, na katera lahko vpliva predvsem uh, politična struktura v vsake državi. Uh, in so pač predmet policymakinga, predvsem gre za davke in vladne regulacije ter konsens. Vemo si, kaj so davke, kaj so vladne, vladne regulacije. Konsens pa v bistvu o tem se zelo veliko govori, v bistvu gre za znotraj države, predvsem med socialnimi partnerji, rečmo med državo, med delom in med kapitalom, o, o, o, o, v bistvu, o osnovnih smernicah nadaljnjega razvoja, kot bom kasneje videl v različnih državah različna stopnja tega konsenza, Na konce, potem naslednja je materialna in tehnološka infrastruktura, izobraževanje in usposabljanje, ter končno mogoče pomembnejših raziskave razvoje in inovacije pa če lahko naslednji slajd, ker v bistvu ne moremo analizirati vsake države po sebe, sem jaz to metodološko pri svojem delu razdelil, v, bistvu v Evropsko unijo v štiri razvojno značilne države, to so v bistvu štiri skupine, katere druži nekaj skupnega, predvsem kar se tiče razvojne politike, in sicer to so države konsenza, države blaginje, južnevropske države in pa države srednje in vzhodne Evrope, to zrajem tudi zrajem preštjeno tudi baletske države. Uh, v bistvu države konsenzusa so, kot biša Danska, Finska, Irska, Luksemburg, Nizozemska in Švedska. Njihova v bistvu temeljna značilnost je politična volja oziroma politična moč in pa konsens vseh socialnih partnerjev za ustvarjanje ustreznega okolja, ki je v bistvu prijazen, prijazen do do konkurenčnostnih politik in v katerem lahko trajno, trajno v krepi svoje človeške tehnološke, inovacijske, naložbene in pa druge razvojne potencijale, predvsem v znotraj podjetniškega okolja. Ta skupina držav je bistvu skupina držav, ki je poleg ZDA v zadnjih letih uspela doseči najviši trajnostni razvoj in v bistvu, kar se tiče konkurenčnost, konkurenčnosti in samih razvojnih politik, je ta skupina so v bistvu svetovni lideri. Um, Nasledna skupina držav so tako imenovane države Blaginje, to so predvsem te velike države, tako na stare Evrope, gre za Nemčijo, Francijo, Veliko Britanijo, pa zrabeni, tudi Belgija. Uh, značilnost je predvsem visoka razvitost, Uh, vendar pa ne premorejo v bistvu takšnega konsenza družbenih partnerjev. Na eni strani imamo državo z zelo visokimi davki, na drugi strani imamo kapital, ki si prizadeva za čim večje dobičke, v imenu tega večkrat tudi izvaža delo, v bistvu v države z, z, z, z, z, izvaža delo v bistvu države z ugodnejšo z, z, z ceno dela in pa na drugi strani, na tretji strani pa še potem delo, ki pa se svega prizadeva za čim više plače. Te interese so večkrat v konfliktu. Vloga civilne družbe v teh državah je večkrat odrinjena na stran, predvsem zaradi v bistvu strankarskih interesov. Tretja skupina so v bistvu južnoevropske države. To je skupina držav, kjer so v bistvu nizka stopnja tega konsenza med družbenimi partnerji tipično recimo takšna država Italija, kjer pač v bistvu ne mine leto, da naj bi vse vesol v so so so področje gospodarstva vsa in, krat in pa recimo malo mislim ni da znano, da je Italija po drugi svetovni vojni je v bistvu imela več vlad, kot je dejansko let preteklo. Se pravi, da poprečna italijanska vlada zdrži manj kot eno leto. In je bila v bistvu prejšnja Berlusconijeva vlada, do zdaj v povojni zgodovini, dejansko prva italijanska vlada, ki je zdržala ves mandat. Tretje države pa so se države Srednje in Vzhodne Evrope skupaj z Zabalickimi, kamor spada tudi slovenija. To so v bistvu države, ki so pred kratkim prevzele ta sistem, norme, sistemske norme Evropske unije na področjih političnega, pravnega in pa gospodarskega življenja. Njihov, njihov cilj pa je v bistvu, da te države bi morali imeti cilj posnemati nekateri visoko, visoko razvita gospodarstva in v bistvu njihov cilj bi moral biti, da bi za časa ene generacije s pomočjo ekonomskega oziroma gospodarskega prehitevanja, razvojnega prehitevanja dejansko se priključenem najbogatejšim državom v Evropi. Ker pa konkurenčnost nikoli ni nek sam po sebi, sam po sebi ekonomska kategorija, jo vedno pač treba z nečem primerjati. Gre za primerjalno analizo, zato je pač treba nekaj, če bom konkurenčnost gospodarstva Evropske unije tudi primerjali. Jaz sem izbral seveda ZDA, ki jo z večina 90% ali pa še več eh, teh inštitutov v svojih letopisih, in že zadnjih nekaj let, vršča kot najbolj konkurenčno svetovno gospodarstvo, in pa azijske tigre, eh, za katere sem na koncu v bistvu da so bolj heterogena skupina kot katerakoli ostala. V se znotraj Hongkonga, znotraj azijskih tigrov, imamo dve skupini držav z, z, z v dvema hitrostma razvoja. Uh, njihova temna značilnost je pisto osnovna nedemokratičnost oziroma tako imenovani uh, avtokratski konsens. V bistvu je kako naslednji slajd je za pač nekaj o, kot v številkah o sami analizi ne bi preveč uh, bi mogoče samo pa začel z povzetkom kakšni rezultati so v prišli za ko smo analizirali te različne različne skupine, skupine držav Cilj je, da v bistvu poskušamo izpostaviti tista področja in tiste dejavnike konkurenčnosti, na kateri Evropska unija primerjalno gledano zaostaja za najbolj konkurenčnimi in naprednimi državami na svetu, predvsem za in nazijske tigre. Ne? Prva v bistvu ugotovitev, ki je jasna, je, da je raznolikost med skupinami držav znotraj Evropske unije zelo velika, kar opozarja na velik razvojni prepad znotraj same Evropske unije. Vendar pa ena druga temelja, kot je tudi ta, da v bistvu Evropska unija se ne rabi zgledovati po glede razvojnih politik, po, po ZDA zaradi tega, ker ima paradne konje na tem področju v, bistvu v svojih vrstah. To so tiste države, ki smo prej pojmenovali države konsenza, ki so v bistvu zgled oblikovanja konkurenčnega gospodarstva. Kot smo rekli, to je v bistvu skupina teh malih in srednjih držav, mal, malih in srednjih velikih držav, ki je znotraj, ki je znotraj 27. terice v bistvu predstavlja okrog 50 milijonov prebivalcev. Če bi jih definirali, v bi bistvu bila, kot rekli, da so države konsenza primer resnično tistega družbenega inovacijskega razvojnega okolja, v katerem podjetje in gospodarstvo kot celota uspešno uvajajo sodobne tehnologije in inovacije v opravljanju družbe in gospodarstva temelijo, kot smo to tudi nekaj rekli, na konsenzu družbenih partnerjev in pa tako imenovanih governance, 21. stoletja governance je v bistvu bilo kot definirali kot, kot kvaliteto političnega in gospodarskega managementa. Držav, če bi izpostavili še za nekaj kvalitet držav, teh, tako imam držav konsenza ali konkurenčnostnih liderjev v Evropi, bi bilo predvsem prvi vrst je to njihova odprtost. Danes mar se mar govori, da v bistvu gospodarstvo, gospodarska odprtost uničuje domačo gospodarstvo, kar je na tipičnem primeru visoko razvitega gospodar visoko razvitih držav, ki proizvajajo, v bistvu gospodarstvo proizvaja blago z visoko dodano vrednostjo, ne drži. Tipični primer so pač države konsenza, ki ki so spele akumulirati v bistvu, veliko količino naložbenega kapitala. Ta naložben kapital, ki ga se ga na to kasneje vlaga v gospodarstvo, so predvsem tuje neposredne investicije, črpanje sredstev Evropske unije in pa samo notranje vrčevanje. Prednost njihova je tudi predvsem stimulativno davčno okolje in pa stimulativno naložbeno okolje. Uh, imajo kvalitetno materialno infrastrukturo in pa predvsem raziskave in razvoje, na področju katerega vlaga več kot štiri odstotke domačega proizvoda. Cilj Evropske unije v Lizbonski, naveden v strategije bil v bistvu doseganje okrog samo treh odstotkov uh, domačega proizvoda. Recimo večina evropskih držav in pa novih držav članic, sključno Slovenije, vlaga manj kot 1%. Uh, Inovativna in učinkovita institucionalna infrastruktura, to je v bistvu pomeni predvsem tako je oblikovanje takoj grozdo ali klasterjev, v katerih se znotraj gospodarstva združujejo predvsem univerze, inštituti in pa gospodarstvo. To je v bistvu pripomore k prehajanju inovacij in pa znanja direktno v gospodarstvo. Te države premorejo predvsem vrhunski izobraževalni sistem, Visoko stopnje zaposljivosti, posledično nizko stopnje brezposobnosti, in pa krepitev znanja in pa razvojnih potencijalov v celovito, v bistvo ta koncept znanja, vlaga okrog 25% bruto domačega proizvoda. Pod ta celovit sistem znanja uvrščamo samo izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh in vseh starostnih skupin, raziskave in tehnološki razvoj, in pa tudi informacijsko infrastrukturo. Za razliko od te skupine držav, ne, ki so v bistvu konkurenčni lideri, tudi v svetovnem merilu, na drugi strani pa so še vse ostale tri skupine držav v Evropski uniji, ki pa primerjalno gledano zaostajajo, zdaj bi pač izpostavil nekaj, tukaj navedenih na slajdih, katere so v bistvu te kategorije v katerih te ostale tri skupine držav Evropske unije primerjalno zaostajo za ZDA, za Azijskimi tigri in pa tudi za državami konsenza znotraj Evropske unije. Prva je v bistvu, kot je navedem, vsa politika in davčna preobremenjenost, Če pogledamo samo davčne prihodke v proračun, v primerjavi med Evropo in pa med CDA ugotovimo, da je ta v Evropi večja tudi trikrat tako realni davki fizičnih oseb, kot tudi realni davki v bistvu, podjetij so v Evropi bistveno višji kot v ZDA. Če pa gledamo samo primerjavo med realnimi davki fizičnih oseb in pa med realnimi davki podjetij, v bistvu je v Evropi primerjalno še bolj obremenjeno celo realni davki fizičnih oseb. Če smo v bistvu, če kdo opazal pred kratkim, je, je Forbes izdal en seznam, na katerem je bilo upisana davčna okolja držav po svetu, tako imenovani indeks sreče so ga poimenovali in se je v bistvu Slovenija vrstila na tem indeksu sreče, na posem zadnje mesto. Če to je malo utopično, ampak vseeno, če recimo če v Sloveniji na leto zaslužite milijon evrov, vam od tega milijona ostane nekaj več kot 390 tisoč ostalo pobere država. Od 50 tisoč prisluženih Evropa, mislim, da ostane nekaj malega, kot je 27 tisoč, ostalo od spet pobere država. Nekatere države, predzem kot so Katar in, in, in Združeni arabski emirati, davko praktično nimajo. Mi e, se, zdaj, če nadaljujemo te odločitve, vplivajo na, v prvi meri na višjo brezposobnost, zaradi tega, ker zaradi selitev podeti v države z ugodnejšo davčnim okoljem in pa manj strateških, na eni strani strateških in pa tudi portfelskih tujih vlagateljev, ker sem pač enostavno vlaganje v gospodarstvo z takšnimi davčnimi obremenitvami enostavno ne splača. Nasledna stopna ali naslednji element, v katerem evropska unija primerjalno zaostaja, je premalo vlagan v celoten koncept znanja v bistvu ta koncept znanja zajema premalo vlagan v izobraževanje, kar je pripeljalo predvsem do deficita kadrov, ter predvsem se odraža na kvaliteti univerz. Odstotek vlagan recimo držav konsenza in pa zda je okrog 6% BDP-ja v, v, v samo izobraževanje, ostale skupine držav tega recimo ne dosegajo. V oceni primarnega in pa sekundarnega izobraževanja Evropa, primerjalno niti ne zaostaja toliko, kot zaostaja na, na nivoju univerzitetnega sistema. Po univerz, da ima med deset najboljših svetovnih univerz, osem ameriških in dve evropski, In sicer sta, sta to Cambridge, in Cambridge in Oxford. Med 20 vidimo, da je slika še slabša. Potem je premalo vlagan v raziskave in razvoj, kot sem rekel cilje, nekaj 3% odstotke bdp nekatere države na vsem celo štiri, v nekaj manj kot odstotek. Premalo vlagan v, bistvu v tehnično in informacijsko infrastrukturo, gre za inkorporiranje teh zadev v, gospodarstvo, v bistvu gre za, gre za novo organizacijo gospodarskih aktivnosti, V Evropske unije je velik prepad med državami konsenza in ostalimi državami na tem področju. In naslednji, naslednji element je v bistvu informacijska izključenost prebivalstva in gospodarstva. Gre za to, da je v večini Evropskih držav, za razliko od sebe skupine, konsenza prihaja do, do, do informacijske izključenosti, se pravi To je nedostopnost, tako podjetij, oziroma manjša dostopnost, tako podjetij kot posameznikov, do, do storitev informacijske tehnologije, to je čiste internetni priključki, nove, nove generacije mobilne telefonije. Kar se premika na tem trgu, na, na, na tem področju v zadnjem času, predvsem to, kar smo videli, da je liberalizacija teh trgov. Če nasledno v bistvu je da lahko, vedno, premalo inovacij in preveč preživelih in premalo razvojno naravnanih politik, če se tukaj kar smo kasneje osredotočili recimo na proračunu Evropske unije, vidimo, da je 45% proračuna Evropske unije namenjenega za kmetijstvo, nekaj deset odstotkov pa za razvojne, pa za razvojne programe. Uh, ključni pri, pri prenosu teh inovacij in pa novih sistem, in pa in pa razvojno naravnanih politik v gospodarstvo so kot smo povedali že grozni, se pravi grozdenje na področju na področju univerz in in pa gospodarstva. Pomislim na lahko za naslednji slajd. Problemi manka brez mislim manka zaposlenost. Cilj v Evropski uniji, za katerega, z katerega se je v lizbonski strategiji zadala, je, da bo zaposlenega 70% vsega prebivalstva. Čeprav je bil na tem, to je eden od tistih postavk, na katerih je bil, so napredek v Evropski uniji, zaradi časa na, najbolj učiten in se predse, zadeva se precej približala tem 70. podstotkom. Uh, vendar pa, kljub temu, recimo, na polskem in na slovaškem, še vedno vidimo, da presebnost bliz blizu 20 odstotkov, uh, veliko krat se tudi govori o tako imenovani nefleksibilnosti trga dela, kar dejansko v bistvu pomeni, oziroma čisto v praksi pomeni, da gre za preveč dolgoročnih zaposlitev za nedoločen čas. Uh, Evropska unija je tudi dosegla v bistvu nižjo produktivnost. Trend rasti produktivnosti v Evropski uniji se je v, bistvu v, zadnjih, v 90 letih prvič po drugi svetovni vojni vis-a-vis -vi, vis -vi ZDA v bistvu začel konstantno zaostajati. V nekaterih državah, recimo Španija, Portugalska, Italija, je v zadnjih letih ne samo da ni rasti produktivnosti, ta produktivnost celopada. Uh, kar se tiče manjše učinkovitosti, podjetij, predvsem malih in srednjih, lahko rečem, da v primerjalni analizi med učinkovitosti, recimo velikih podjetij, multinacionalk, med ZDA in med Evropsko unijo, primerjalno Evropska unija manj zaostaja, kot to velja za manjša in sredna podjetja. če bi malo pa enostavili, bi lahko rekli, da so mala in sredna podjetja v Evropski uniji, v bistvu manj prilagodljiva, manj produktivna, kot pa velja za večje multinacionalke. Uh, kar se tiče premalo za družbenih partnerov, o katerem so pač govorili, da gre za predvsem za konsens med državo, med delodajarci in pa med sindikati, je ta, na, je, je ta relativno zelo drd samo v družbah, konsenza, v vseh ostalih, do tega ni prišlo zaradi tega, mar si katera teh držav svojih nacionalnih inovacijskih sistemov sploh niso izoplikovani bi so smernice, sploh še niso začrtale, začrtane kaj je v en večjih problemov recimo evropske unije v ZDA so predvsem notranje razlike, se pravi razlike v razvitosti med posameznimi državami oziroma med posameznimi regijami, razlike so tudi v ZDA recimo razlika je med najbogatejšimi in najrevnejšimi zveznimi državami, vendar niti slučajno ne taka kot v evropski uniji Po bruto domačem proizvodu so države konsenza presegajo države sredne in vzhodne Evrope za petkrat. Tašnih razlik v ZDA v bistvu se ne pojavljajo. In pa ena, morda bolj politična, politična, zadnja točka je tako imenovani monopol velikih nad malimi in nad neuspešnimi. To v bistvu gre za tako imenovani demokratični deficit znotraj Evropske unije oziroma za preveliko moč nacionalnih držav, veliko krat se odločitve tudi v razvojnih vprašanjih namreč, namreč se dosega tudi za preglasovanjem, kaj pa pride do izraza seveda moč večjih in neuspešnejših nad neuspešnimi. Govorimo toliko, že več čas v o nekih razvojnih politikah. za pa, kaj dejansko to so razvojne politike? Evropska unija, kot smo na začetku dejali, ima ta razvojna dokument in sicer v takoj Lizbonski strategiji, ki je se izoplikovala leta 2000, vendar to, to ni bil končno, uh, imamo še potem v nek nekaj, kar imenujemo, koliko bo poročilo je na koncu revidirano Lizbonsko strategijo, Ta libonska strategija dejansko je dokument, ki je znotraj Unije skušal nakazati pot, s katero bi Evropska unija postala kos novim izzivom, ki jih, ki jih prinaša globalizacija, tehnološke spremembe, staranje prebivalstva, ter bi na drugi strani ohranila te uh, evropske vrednote, med katerimi je v prvi vrsti socialna država, spoštovanje človekovih pravic. Uh, Dokument tako čisto v številkah je predvideval takrat leta 2000 sicer precej, precej realistično triodstotno gospodarsko rast, ki je kasneje seveda ni bila dosežena. Dokument je predvideval, da bi Evropska unija do leta 2010 dejansko postala naj evropsko gospodarstvo. Zme je bila seveda zadeva revidirana. Je bilo kaj hitro jasno, da je, da, da je implementacija teh, teh politik zelo slaba. Kaj pa v bistvu so zdaj te razvojne politike, če lahko na naslednji svet prosim? Kaj je poročilo? poročil, Kuk je bil v bistvu bivši nizozemski premier ki je uh, pripravo, refleksijo, po nekaj časa refleksijo na prvotno verzijo lizbonske strategije in je v bistvu v, v, v tem svojem poročilu navedel, kako bi se dalo lizbonsko strategijo revidirati na v bistvu bolj realistične predpostavke. To je bilo to, v bistvu. Uh, po nekaj let slava vam točno povem. Mislim, da je okrog 2004, pa me ne zavesjelo pred... ...2005. 2004, 2005 pa je pa nastala revidirana verzija Lizbonske strategije. Aj. Koliko je oporočilo je bilo, je bilo podlaga za, za revidirano verzijo Lizbonske strategije? Ja. Uh, zdaj, žal, nisem mislil, da bo to tako daleč, ta projekcija, se žal ne vidi, ampak razvojno, če jih preletimo, samo te razvojno naravnane politike, ki so na, na slajdu, se slabše vidijo, uh, v bistvu je bilo to, kar smo že preugotavljali, da so, da so tisti elementi, da, da, da, kateri elementi so tisti, v katerih je Evropska unija primarno zaostaja za najbolj konkurenčnimi gospodarstvi uh, na svetu. Torej, razvojno naravne politike so v bistvu oblek, ki jih predvideva revidirana razvoljska strategija, so recimo vz, vzpostavitev sodelovanja med inštituti, univerzo in gospodarstvom, povečevanje, potem recimo povečevanje produktivnosti in učinkovitosti samega gospodarstva oziroma podjetij, zmanjšanje razlik med posameznimi regijami, kar, najp, kar, kar je tako imenovana kohezijska politika, Vlaganje v inovacije, in kaj bi do tako manjega, nekaj, kar se imenuje sprostitev inovacijskega potenciala. Evropa naj bi postala v bistvu prostor, na katerem se, so se katerem se je izoblikovala informacijska družba, ki prepričuje informacijsko izključenost tako podjeti kot, kot posamezniko. Lizbonska strategija v bistvu predpostavlja oziroma zapoveduje nekako državam nekaj izoblikovanih nekaj bolj progresivnih politik za poslovanje, bolj, bolj prožnega oziroma fleksibilnega trga dela. Monopoli, naj bi prišlo do odprave tako mrega monopola velikih članic nad malimi, ki bi se naj v bistvu v odločene zotre unije začeli upoštevati neke argumenti, ki in pa upoštevanje v bistvu preteklih praks uspešnih držav. Ena od razvojnih politik je vsega stimulativnejša politika in pa makroekonomska stabilnost, oziroma tako imenovanost upoštevanje tako najmanjih kriterij. kriterijev in pa prenova evropskega socialnega modela, pri katerem bi nekako te socialne transferje naj racionalizirali. Ob predpostavke seveda Da bi uh, tiste evropske vrednote, se pravi, uh, da je predvsem socialna država, naj bi ostali. Ne. Vendar pa zdaj, zdaj na nivoju Evropske unije v bistvu obstaja samo en inštrument, z katerim lahko Evropska unija neposredno vpliva na razvoj konkurenčnosti evropskega gospodarstva, to je seveda za sredstva, se pravi, z Evropskim proračunom. Dar kar je treba vedeti, lahko misljet, kar, ne, ne. Uh, se pravi kar je treba, glede proračuna vedeti predsem njegov, njegov obseg obsek evropskega proračuna je sila sila omejen. recimo evropski proračun znaša 1% bruto domačega proizvoda uh, se mislimo se potem na prve golu bogu v bistvu en, samo en procent bruto družbenega proizvoda, bruto domačega proizvoda držav članic oziroma dva procenta javne porabe. Zrok za to relativno, relativno majhen obseg proračuna. predvsem to, da na področje Evropske unije so izključene v bistvu mnoge politike, ki obsega javne finance posebno nacionalnih držav, to se pravi obratba, izobraževanje, socijala, zdravstvo, vse, skup, vse to je v bistvu na pristojnosti držav članic in, ne, in se ne rešuje na, na, na področju Evropske unije. Uh, mnoge tiste politike, ki jih pa v bistvu izvaja Evropska unija, kot je recimo konkurenčnostna politika in ostale, v bistvu za samo izvajanje ne potrebuje nekaj čisto, potem mogoče nekaj neka čisto teorije, o proračuna, Proračunsko sredstva oziroma blagajna Evropske unije se polni iz štirih predpostavk. Prva je skupne carine in druge dajatve, ki jih Evropska unija pridobi trgo, za trgovino z tretjimi članicami, se pravi za, drž, za tretjimi državami, se pravi državami izven Evropske unije. Druga, druga postavka so kmetijske dejatve in premije spet v trgovanju z tretjimi državami, Tretja predpostavka je obveza v obliki enotne, enotnega odstotka ddv se pravi nek odstotek ddv države vse nameni v Evropsko blagajno in pa obveza, ki temelji na deležu bdp države članice. Bogatejša je država, v bistvu večji delež BDP-a, večji delež, bruto domačega proizvoda, nameni v Evropski proračun, narevne še manje namenine. Vendar pa temu, ko smo prej rekli, da gre za zelo omejeno, Omejeno količino denarja, pa vendarle sprejemanje odločitev v bistvu glede, glede višine sredstev evropskega proračuna, vse je znašalo zelo burno razpravo med države članice. Ker smo na eni strani imeli tiste države, ki jih imenujemo tako, ki jih v bistvu imenujemo najviše ene v evropski proračun, te so vse le, z njihov cilj, vse bil zniženje svojega prispevka, torej znižanje skupnih sredstev, med tem, ko pa so najremljše države so lobirale in se za da bi bila ta sredstva čim višja. Na, na koncu so se v bistvu uh, uh, uskladili, da gre za, da, da, da bo vsele okrog en odstotek bruto domačega proizvoda. Nominalno znaša letni proračun Evropske unije recimo za leto 2007, Uh, to je zdaj v bistvu bil zadnji proračun, za katerega postala za zaključni račun, je znašal okrog 100, 126 milijard evrov. Uh, kakšna je v bistvu struktura struktura evropskega proračuna? Žal 45 odstotkov proračuna v bistvu predstavlja skupna kmetijska politika. Se pravi, skupna kmetijska politika za katero pač težko rečemo, ali ki iz 955 milijonov evrov, samo recimo samo za ribištvo 54 ali 55 milijard za za za, za, kmetijstvo. E, to, torej za 56 milijardami je to predstavlja grob 45% bruto domačega proizvoda ne samo da skupna kmetijska politika v bistvu ni razvojna politika, ampak ima nekatere občine gledano precej precej, v bistvu precej negativne ne, negativne vplive. Uh, Temer negativni vpliv, kar, kar se tiče no znotraj Unije je, da skupna kmetijska politika v bistvu ustvarja uh, visoke cene hrane, kar precej v prvi vrsti v prvi vrsti Ampak na drugi strani je to v bistvu za kmete in kaj počnejo? Kmetije, kmetije v bistvu proizvajajo nekaj, kar se oziroma pre presežna ponudba, kar pa povzroči v bistvu razcenta tako imenovanih kmetijskih inputov, to so gnojila škrobiva in tako naprej, in pa v bistvu obstaja ocena, da od skupne kmetijske politike imala dejansko proizvojalci teh kmetijskih inputov, se pravi, gnojil, škrobil in tako naprej, v bistvu dvakrat večje koriste od skupne kmetijske politike kot kmetje sami. Na drugi strani pa se pojavlja pa, pa v bistvu vpliv, negativn vpliv skupne kmetijske politike se v bistvu tudi zuna Evropske unije, Predvsem gre zaradi tega, ker za presežno ponudbo, ki je nekonzumiramo znotraj unije, unije nastopa na svetovnih trgih, ker je ta hrana v bistvu precej zelo subvencionirana na svetovnih trgih, ta hrana v bistvu nastopa relativno zelo poceni, kar pa, in pa, in pa je relativno zelo kvalitetna, kar pa na drugi strani pomeni smrt v bistvu za proizvajalce hrane v državah tretjega sveta, ki tem subvencioniranjem, subvencioniranjem, izdelkom, pač za svojimi cenami nikako ne morejo konkurirati. In pa to vedno to ponavadi ravno prizadene najrevnejše pridelovalke hrane, predvsem gre za afriške države. Prekomerno, potem pa seveda so tudi, tudi vplivi na okolje, predvsem prekomerna uporaba pesticidov, umetnih gnojil in pa, in pa to vnesnaževanje okolja negativno vpliva na nekaj, kaj v, bistvu v Evropi, v Evropsko njih, veliko kratu, uh, uh, imenujemo tako, imenovano javno dobro. V bistvu na drugi strani pa je največji paradoks tega, da se CAP, oziroma skupna kmetijska politika, ohranja ravno zaradi tega javnega dobrega. Na eni strani imamo javno dobro ne neunesnaževanje, na drugi strani pa javno dobro spet uh, skupna kmetijska politika za vsemi svojimi slabostmi. Glede reforme te v bistvu skupne kmetijske politike obstaja dve, dve dva predloga. Prvi je mogoče nekoliko bolj konzervativni in v bistvu samo predlaga postopno znižanje izdatkov za skupno kmetijsko politiko, med tem, ko pa tisti bolj radikalnejši, pa v bistvu zagovarja opcijo, da bi se vse sofinanciranje kmetijstva preneslo enostavno na nacionalno raven, kar v bistvu ima vedno več, vedno več zagovornikov, predvsem zaradi tega, ker bi se sredstva zbrane v Evropskem proračunu začela mogoče bolj namensko stekati v, v rečemo temu, v, v, v, v razvojnem naravnjanej politike. Ne? Uh, ko sem v bistvu analiziral sam Evropski proračun, oziroma, v bistvu, oziroma njegove predpostavke, okay, očagala, ampak, okay. V bistvu vidimo v teh predpostavkah, vi, vi vidimo v odhodkih Evropskega proračuna, ko sem jaz analiziral, v bistvu kater so tiste odhodki, ki so razvojno naravnani. Se je v bistvu prišel nekako do podatka, da je zgolj 43 odstotkov izdatka Evropskega proračuna razvojno naravnanih. Pa še to je v bistvu treba jasno povedati. Da Vsa ta sredstva, ki so namenjena, so na voljo in ne, in ne pomeni, da so dejansko se pretopila za implementacijo dejanskog razvojne politike, Ker je v bistvu na, na plečih samih držav je, kako bo ta, ta sredstva črpala in kako bo dejansko vlagala. V bistvu imamo dva tipična primera Vse, en tipičen primer uspešnega in pa en tipični primer neuspešnega vlaganja evropskih sredstv. Recimo tipična zgodba uspehov recimo Irska, ki je bila pred nekaj desetletji ena najrevnejša država v Evropi. V bistvu danes več Ircev živi po svetu kot na Irskem, ki jih je pregnala neč druga, kot vakota iz Irske. Po vstopu v Evropsko unijo je v bistvu bila Irska najhitreje raztoča evropsko gospodarstvo. Uh, in je danes smerjena z brutodomačim proizvodom v bistvu najbogedejša država Evropske unije, kar je imela tudi ta njihov, čeprav po drugi strani, pač treba povdari, da je njen vstop v evropsko unijo tudi slabe posledice. V bistvu so razprodali vso gospodarstvo tujcem, kar predvsem zdaj v, v, v, v, v času finančne krize še kako počutijo. Podob, zelo podoben primer kot je to naredila Islandija. Uh, Tipični primer države, ki pa je implementirala na katastrofalno slab način evropska sredstva, pa je v bistvu bila Italija. V Italijo so, predvsem v ki je Evropska unija vlagala desetine milijard evrov skozi leta, v bistvu napredka ni bilo nikakršnega. Glede na takrat in glede na danes Se v bistvu ta gap med razvitim severom in nerazvitim jugom samo še povečal, in čisto, bajda, Italija je bila vglavno tista država, ki je uspobodila Evropsko unijo k reformi, k, k nekaterim reformam uh, samih črpanj evropskih sredstev, včasih je pač tako, da se sredstva črpa. Danes, sred, danes, tega, mislim, danes to več ne poteka na ta način, ti, uh, v bistvu iz Evropskega proračuna se več nič ne financira, ampak se vse samo še financira, se pravi za vsak projekt, mora nacionalna država priskrbeti nam 50 odstotkov vlastnih sredstev, ostali denar pa po, potem primakne Evropska unijo. S tem so v bistvu zagotovili, da denar res se namensko za projekte, ne pa za kar vse poprek, vkljub, kaj, kaj je v bistvu počela skozi leta Italija. 43 torej, odstotkov sredstev, naj bi bilo tisti, ki so razvojno na ravnovanje. Pri teh je treba povedati, ostalih 57 odstotkov ne moramo a priori trditi, da gre za nerazvoj na, na ronan denar, predvsem zaradi tega, ker velik del, velik del gre recimo za, administrat, za administrativne zadeve, ki niso pač nujno slabe. Recimo imamo institucije, ki so v bistvu veliko naredile k evropskemu razvoju in se tudi financirajo iz evropskega proračuna in v bistvu tega Evropska unija sploh ne bi mogla, mogla, mogla funkcionirati. Je pa seveda, ko kot smrki 45 odstotkov sredstev, Tistih, ki gredo za kmetijstvo. U e, lahko kar naslednji slajd. E, ja, vredo, na naslednji svet. da če zdaj še pogledamo, najprej, kar tiste hipoteze, ki smo si v bistvu postavili na začetku, na katere bomo skušali odgovoriti. E, se zdaj pač, je že jasno, da prvi dve hipoteze, v bistvu, ki smo si postavili, lahko potrdimo, tretjo pač ne. Prva hipoteza, ki je pač govorila o tem, da Evropska unija izgublja stik za najbolj konkurenčnim gospodarstvi, mislim, smo pač skozi tisto prvo analizo jasno dokazali, da, Evropa, da, da, da tri od štirih skupin držav Evropske unije evidentno na v večini elementov konkurenčnosti za najbolj konkurenčnimi gospodarstvi na svetu. Potem za drugo hipotezo, za tem je v bistvu za tem podatkom, da je zgolj 43 odstotkov proračuna Evropske unije razvojno naravnanega, lahko potrdimo, v bistvu to našo trditev, da obstaja korelacija na eni strani med vse manj, manj konkurenčne gospodarstvo Evropske unije in pa nerazvojno naravnanimi politikami proračuna Evropske unije, v katerim se pač enostavno še vedno zrcali preveč preživelih politik. Kar se tiče tretje hipoteze, mi Težko, težko, potr težko potrdili, pač moramo zavrniti s preprostega razloga dokumenti znotraj Evropske unije, glede na razvoja, srednjeročnega razvoja Evropske unije obstajajo. To je seveda, kot smo rekli, Lizbonska strategija. Edini problem je pač v tem, da kakšna implementacija, implementacija pač ni na ravni, ki bi omogočala trajnostni razvoj v srednjerovčnem obdobju, recimo do desetih let, kar, si je, kar je lizbonska strategija se zadala za cilj leta 2000, da bi leta 2010 postala najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu. To se, se ni zgodilo, prav obratno, mar se kje je v bistvu razlika med vsem, razlika se še, v bistvu še povečala. Počeljamo, kar je v bistvu na poslednjeno. In če v bistvu pozamemo nekatere temeljne ugotovitve, ki smo jih pač ugotovili danes, bi lahko rekli, da uh, je v bistvu ta pot Evropske unije do, do implementacije teh ciljev, da postane najbolj konkurenčno gospodarstvo, na svetu v bistvu zelo dolga. Uh, kot sem napisal, bi se bi temeljiti na dveh temeljnih postavkah. To je na, dosled, na dosledni implementaciji uh, Lizbonske strategije, in pa na takoj merovanih strukturnih reformah samega gospodarstva porizvati tisto v bistvu, čemer je Evropa primerjalno v bistvu, tisto s čimer bo Evropa na primer, primerjalno lahko konkurirala nabo razvitim državam na svetu kar pa je je pogojeno z zmrsi so pogali za tako z vsemi vrstami infrastrukture predvsem pa z Uh, v bistvu, Evropa bi morala zagovarjati nekaj, kar se imenuje tako imenovani novi governance 21. stoletja. To je v bistvu governance, ki bi moral temeljiti na konsenzu vseh treh strani, vseh treh socialnih partnerstv, države, sindikata in pa delodajalcev. Uh, ta governance je, kot smo rekli, v bistvu kvaliteta gospodarskega in političnega managementa, ki mora nujno vključevati tudi civilno družbo. Uh, Šele v bistvu še ta konsens okrog teh razločno-naravnanih politik, ki v bistvu tisti, ki bo v Evropski uniji omogočil, uh, uh, temo razvojno dohitevanje, oziroma razvojno prehitevanje na globalni ravni. Uh, nekatere od čisto vsebinskih stvari, ki jih omenjamo, v bistvu. Uh, kot smo rekli, veliko, velik, velik, propad, velik prepad med različnimi regijami in ker smo pač države metodološko razdelili v štiri razvojno značilne skupine glede razvojnih politik se lahko samo vprašamo, ali bo res v Evropski uniji prišlo do v bistva Evropske unije štirih hitrosti, nekateri so govorili samo dveh, se pravi stare Evrope in nove Evrope, vendar za neko malo natančnejšo analizo Razvojne, v bistvu, razvojne ekonomike, vidimo, da tu nista dve hitrosti, ampak je, kar Evropa, štiri hitrosti. Uh, marsik, mar si da je tudi pride do velike napake, to je, v bistvu, da se govori o evropskem gospodarstvu. Nekaj, kaj bi bilo evropsko gospodarstvo, ne obstaja v in bistvu, nekoli ni obstajalo. Uh, predvsem z, tem, z temi notranjimi razlikami, ki so res očitno tudi do petkratne Je to v bistvu temeljni argument tega, da, nekaj, da lahko govorimo o gospodarstvu držav članic Evropske unije, nekako pa naj ne še za o gospodarstvu Evropske unije? Uh, v bistvu, en od tistih zadev, katere smo podarjali, je seveda uh, tako imenovano posnemanje dobrih praks, predvsem držav iz skupine tako imenovane države konsenza Obstajajo nekatere v bistvu čisto konkretno številke kako naj bi ta zadeva potekala. Predsem v nasledne postavke predsem gre za prilagoditev davčnega sistema, torej ga omenjali in pa recimo kot piše spremembo evropskega socialnega modela Ta evropski socialni model je velika temu, da bi preko večje zaposlenosti, kot smo rekli 70 odstotne, znižal te socialne transferje nekje na raven 12% BDP-ja. Ponekod tudi pri nas danes obsega tudi do 25% BDP-ja, se pravi enkrat več kot je, kot je v nekih razvojnih konceptih dejansko predvideno. Uh, kar se tiče, tete, kar se tiče uh, raziskav in razvoja, ki se danes v teh razvojnih paradigmah, v bistvu ta fraza research and development, se v bistvu največ uporablja. Uh, dejansko stremi se k, tako, k, k doseganju 3% bruto domačega proizvoda, ki jih ZDA denimo dosega. A. Uh, vendar pa največji prepad ni, na, prepad ni na financiranju raziskav in razvoja za strani javnih sredstev, naprav ZDA. Najmoj v bistvu se vlaga v, v zasebnem sektoru, se pravi, primerjalno gledano podjetja v ZDA vlagajo precej več kot vlaga recimo podjetja v Evropi v raziskave in razvoje. Uh, in pa te in prek raziskav, raziskav in razvoja v bistvu pridemo do Do nekih inovacij, ki jih lahko uvajamo, uvajamo v gospodarstvo, s čimer bi lahko dosegli to večjo zaposlenost. Kot smo rekli, je cilj 70%. Vendar pa ta delovna mesta, ki, so v bistvu, se, ki se uvajajo preko inovacij, prinašajo više dodano vrednost. To so delovna mesta, ki niso podvržena selitvi v, bistvu v državi z boljšim davčnim okoljem, z nižjimi plačami, z nižjimi stroški dela. Uh, materialna infrastruktura je tista, v kateri je Evropa primerjalno To so predvsem najbolj tipična materijalna infrastruktura, cestne omrežje. To je v bistvu tisto, v katerem Evropa najmanj zaostaja. Ali pa celo, mar v železniškem prometu, v večini starej Evrope, Evropska unija ne zaostaja za, recimo za ZDA. Uh, Eno od pomembnejših infrastrukturnih projektov, pa seveda tudi energetska neodvisnost, znova energetsko omrežje, katero je peč, Evropa ima še vendarle velik veliko potencial na tem področju. Glede, glede tega, glede infrastrukture, v bistvu na kateri je primankla največje na področju tako meni, informacijske infrastrukture. Se pravi, to so moderni kanali komuniciranja in pa na drugi strani povezal med univerzami in seveda gospodarstvom. Pomembna poteza, je to in povečanje naložbenega kapitala, kater je bi znašal 25% bruto domačejo. Naložbeni kapital je v bistvu kapital, katerega država akumulira in ga lahko naprej vlaga v gospodarstvo. Ta se predvsem z, z, z, z striktno finančno politiko, z varčevanjem, in pa z denarjem, ki priteka od Zoomu. Mar si kdo se otepa dujih investicij, vendar v analizi dujih neposrednih investicij, marsikaj si v teh analizah vidimo, da imajo predse pozitivne učinke. Um, v bistvu, um, mislim da lahko še eno sladnjo skladu? Zadnja v bistvu, postavka, ki je nastala, pa je, sve, pa je uh, tako imenovana, imenovana reforma evropskih financ, za katero je pač jasno, da zadev ne bo rešila. Kot smo rekli, bruto domačega proizvoda na evropski ravni je pač enostavno, sredstva so preomejena, da bi karkoli, da bi tukaj na tem področju lahko postorili. Vendar pa kljub temu, v bistvu proračun Evropske unije bi moral delovati kot. Kot nek, model, kot, nek, kot nek svetilnik, po, po katerem bi se nacionalni proračuni oblikovali. Uh, v smernice, ki jih je naka, nakazala, ta revidirana lizbonska strategija, so konec konca lahko v dobra podlaga za nadaljni razvoj in, in krepitev konkurenčnosti gospodarstva na povsem, na povsem globalni ravni. Uh, vendar pa potrebna bo predvsem tisto, kar česar do zdaj ni bilo, je predvsem dobra koordinacija in pa dosledna implementacija se strani držav, ta bo omogočila dejansko tiste, rečemo temu vidnejše rezultate na področju gospodarskega razvoja in v bistvu konkurenčnosti. Uh, Premagovanje vseh tih ovir pa je tisto, kar bo prineslo trajnostni razvoj in v bistvu dvig življenjskoj, ali vse, kar pa je dejansko v končni fazi cilju vsega v bistvu gospodarske politike. Zdaj pa v, bistvu, no, v sočetni fazi, da bi bilo to z moje strani, vsekakšno vprašanje, kako reč bi šlo. Trajnostni razvoj je v bistvu razvoj, ki temelji na trajnostnih temeljih, se pravi, to je razvoj, ki, ne, ki tipični primer netrajnostnega razvoja je recimo uporabajo generirajo danes, recimo, države, kot so Rusija, v katerih razvoj, v bistvu, temeljino izkoriščanje naravnih virov. To so, v bistvu, trajnostni razvoj je v bistvu razvoj, ki generira samega sebe, se pravi, ni konca. To je v bistvu. Na tako, kaj časovna postavka tudi v tem. Kaj, jaz no znam, pa želejo, imamo tri. In je, zelo to bodoče generacije. Tako je. podobne. Druga, tudi trajnost. Torej, ena čem, osnovna, definicija je. Ta, je. Ta, je. Ta, je. osnovna definicija je, da za razumemo, da je določena civilizacija vsaj kot naši. Druga, ki se nanaša torej na trajnost, druga, ki se nanaša na trajnostni razvoj, pa pomeni ali pove, da je potrebno sistemsko, soodvisno, sočasno obravnavati tako ekonomski, kod ekološki, kod socijalni. Zdaj to je malo, anti, to je malo poliziji z zmanjšanjem socialnega transfera, ki je recimo, na, na, na konferenci, ki je bila torej, tredja sednaša, pa bomo narezo, sednaša na, na torej, društveno povornost in ta pove, da se ekonomski subjekt obene in tudi s ekološkimi in socialnimi torej isto Trajnostno. In na tej konferenciji je bilo recimo, vsaj 25 primerov zelo dobre slovenske prakse, podjeti, ki, ki, ki se ki poslovanje obrovnavajo trajnostno in posekajo dobre Odgovor neoliberalni ameriški uh, uh, ekonomiji bi naj evropski koncept trajnostnega razvoja, ki upošteva tudi socijalni aspekt in pa tudi Jaz bi temu dodal še etični imperativ, humane vrednote in In to so odvisno od časa. Evropska unija se ima triangle, teh treh in kulturo čez, ampak da bi prišlo do energetskih energi, eh, makrosistemo, do makrosistemov, torej neke dodane vrednosti, ki je potrebno vso letos čas. No, tako da, če govorimo o IT tehnologiji, tu ne gre samo za eno minuto, ne vas če bi prosil, mislim, ali pa kako vi gledate. Če govorimo o IT tehnologijah, pa najbrž. Evropa ima povor in kar misluče dela na njem in to je projekt Galileo. Torej, en informacijski sistem, ki bo hitrejši od ameriškega in bom omogočil razvoj na področju IT in posledično globalnega gospodarja. Globalnega. Ja, v bistvu vse ta v misel Galileo je na področju tako menovanega v bistvu Rizični, to se v bistvu nekaj vrste rizičnega rizičnih investicij, v bistvu Galileo prva večja evropska investicija, recimo tipična investicija na področju rizičnega kapitala, ki so ga, ki so američani pač uspešno v zadnjih 50 let, recimo nas, čeprav tudi, glede, resa, tako, ja, čeprav tudi glede tega tudi financiranje Galileo so precejšnje težave in kar se tiče no, kar ste prepoveli, se nastaveni česa ne gre ne strinjati. Razen tega, kar je bilo v bistvu znižanje socialnih transferjev, se v bistvu ne dosega z, in tudi cilj Lizbonske strategije ni preko zmanjševanja socialnih pravic, ampak dejansko preko večje zaposlenosti. Recimo, če pogledate socialni transferi v najbogatejših državah, so nižji kot socialni transferi v najrevnejših državah, kot, kot procent bruto domačega proizvoda. Tako da v bistvu tu ne gre za krčenje socialnih pravic, ne. ampak, kot sem rekel, v bistvu doseganje 70% zaposlenosti aktivnega prebivalstva. Ki ga treba reči Slovenija, čeprav ima več ali manj, precej govorimo mnogo, v bistvu starjeno prebivalstvo, ne. v bistvu Slovenija je tista, ki tukaj dosega najboljših rezultatov v zaposlenosti, v v Evropski uniji in se v bistvu, mislim, da približuje vsaj, kar se tiče zaposlenosti moških, mislim, da je okrog 2-5% razlike, pri ženskah pa tudi podobnega. Mislim, da je slovenska zaposlenost ženska okrog 56% odstotna, cilj na, na, na, na, na celotnje uniji je v bistvu zaposlitev 60% ženska. Če bi v lahko eno področje, na katerem je v zadnjem desetletju Unija najbolj napredovala, bi to bilo ravno področje za pri in Mogoče vprašati, torej, torej in mnoho revidirano. Zdaj, če se že v prvotni verzi Vprašanje trajnostnega razvoja in energetik. A tudi danes, ko se govori, da kot danes, prej v času rejtingu, kot neoliberalizirane Lizbonske, se tudi izpostavlja trajnostni razvoj. To je osnovno civilizacijsko vprašanje in odgovor neoliberalnemu neo ameriškemu in, in energet, energetikam. Kaj je pa razlika bolj v tem kontekstu pravnosti, da in energetske politike med prvotno in revidirano? Edina temeljna razlika, če boste brali na internetu, so če se boste brali, to ni nič drugega kot dejansko konzervativna varianta razvoja, nič drugega kot da so se v bistvu pričakovanja samo spustile, revidirano bolj, bolj konzervativna varianta, ker treba pač se, kot sem prej podaral, tudi tista prvotna varianta je bila na prvi pogled zelo realistična varianta, Kot sem rekel, v bistvu je predvidevala poprečno razvoj v ropsko njih 3%, ne. kar dejansko ni bilo toliko, ampak treba je vedeti, da je na dolgi rok recimo celo bil Recimo, nekatere države Južne Evrope, predvsem Portugalska in pa Italija, nista dosegali gospodarske rasti v tem obdobju, V marsikaterem obdobju je bila negativna in teh 3 so niso doseženi. doseženi, Čeprav na prvi pogled so bili zelo realistični. Večinoma, kaj sem jaz govoril, sem govoril o gospodarstvu realnega sektorja. Med te, ko se večina težav, ki se pač zaenkrat zdaj najbolj kaže, bila pač v finančnem sektorju. Glede na to, kdorkoli to, da se v bistvu kriza v Sloveniji še ne pojavlja, tudi v realnem sektorju, v bistvu, koliko toliko, v bistvu Če ne. boste se pogovarjali z marsikaterimi katerimi gospodarstvi, ki boste videli, da enostavno trenutno Recimo, nekaj v višini, nekaj milijona, enostavno ne da dobivati, kar se je prej dobivalo, brez težav. In kar pa je to, če čisto razdelamo finančno krizo, v kaj je to finančno krizo. Enostavno ni ustvarilo nič drugega, kot pač gre za krizo kreditiranja. Enostavno tako gospodarski subjekti, kot posamezniki, so se enostavno zakreditirali. In kar se zaradi v bistvu, prepletenosti tega finančnega sistema, je nastavno prišlo do neke nepreglednosti, v kateri se danes več ne ve, kdo je dolžnik, kdo je kreditodajalec. In v bistvu, dejstvo je, da je pač, pri tem so manj razvita gospodarstva na boljšem, ker manj razvita gospodarstva manji na boljšem amerikovajem, kar se tiče krize, manj, še, mislim, manj razvita gospodarstva manji investira, manj, manj v bistvu iščejo teh kreditov in zaradi tega tudi tega prekreditiranja v, bistvu v teh manjših gospodarstvih enostavno ne pride. Slaba stran manjših gospodarstva pa je seveda ta gospodarska navezanost na dojinu. Treba vedeti, da slovensko gospodarstvo proizvaja 70% vsega proizvoda za zunanje trkve in ni strta izvita trditev, da, da, ne, da, da v bistvu, če Nemčijo kihne, Če Nemčija, ki jih ne zboli Slovenija, ne? oziroma, kar je bilo to bolj implicirano, če ki jih ne z... zboli tudi Evropa, ampak, če implicirano na slovenski primer, je to pa vsem da se kriza realnega sektorja zdaj, ko pravi bo pojavila, ne? Če pravno čisto, da, da, da, da, da lizbonska strategija v bistvu temeljina po vsem neoliberalnih predpostavkah, se v bistvu največji se strinijo. Ne? Predvsem zaradi... Predvsem zaradi no, kot odgovor na no, Kot odgovor na no, novo. To je, To, to, to, to, to Strategija iz Osebno, da in so se zdaj zelo spremenijo, kako bomo samo podaljšali to vprašanje, ko je Kje je danes strategija, Vemo, da bo to dosti upočasnilo, da se držav? Kaj kaže, da bo potrebna revizija, bo potrebna, da bo države sprejele svojo strategijo? V bistvu, strategija je bila ratificirana in sprejeta v državah. Je bila, zdaj, da bi se karkoli govorilo o reviziji, predvsem v luči finančne krize je v bistvu trenutno v luči finančne krize implementacija lizbonske strategije drugotnega pomena. V bistvu se v zadnjih nekaj letih, dveh, treh letih več o lizbonske strategiji blazno ne govori. Bolj v bistvu se na tem, rečemo, na, na področju ekonomije znotraj Evropske unije bolj, dosti bolj povdarjajo o sami maastrichtskih kriteriji, ki so v bistvu nek predpogoj za, za, za uresničevanje Evropske, v bistvu lizbonske strategije in pa sami ti masterjski kriteriji v, bistu, v zadnjih letih so bili strojno in pa eklatantno kršeni za strani največjih članic. Če se spomenimo leto dve nazaj, je prišlo tudi do revizije, do, do poskusa revizije v bistu, tudi masterskih kriterijov, ki se v kriterij se nanašajo na, je, na zunani dolg na primankljaji v prv računu, uh, ki, v bistu, Določa, masterjski kriteriji določa, da država na letnem nivoju naj ne bi imela proračunstvila, premakla večjega od teh odstotkov. Francozi so hodili to povečati, ker nekaj let za niso dosegali tega. Potem zunanji dolg države naj bi ne znašal več kot 60% letnega BDP. Tudi to večino držav krepko nad 100% v bistvu presega. In pa tretji problem, ki se pa za zdaj pojavil znotraj Masterjski kriterija, pa se va inflacija, ki Znotraj ima se kriterijev v bistvu ostaja zelo redke države v tem trenutku. Slovenija v bistvu na teh proračunskih predpostavkah nikoli ni imela težav. Slovenija ni presegala ne 3 ne 60% na, na dolgoročnem nivoju. Inflacija pa je svega bolj problematična, ker smo zdaj eno od držav znotraj euro moča, ki se veja inflacijskih kriterijev na področju vostri sekretari ne dosegale. Kar se pa tiče revizije, revizije revizije strategije, pa mislim da misim trenutno v zadnjih letih so v bistvu ni govorilo. Če pa se pa bloga, bizonska eh, strategija za naprej. Misimo karkoli napovedati, kaj bo v prihodnje, če, mislim da če bi mi vedeli, kaj se bo zgodilo s to bizonsko strategijo, bismo naj bi danes tu sedeli, ne. Uh, Zkaj, to realne... Realne, v bistvu, glede, realne, realne predpostavke so tudi leta 2000. Ne. Koliko bo zdaj naprej, predvsem v luči finančne krize, kako bo na srednje rok, sam čisto moja napoved bi vlada na srednji rok, deset let, vsekakor cilj lizbonske strategije, že same številke, ne sami trajnostni, ne sami outputi, že same, že same številke znotraj tega, kar sem imel Ki so mi omenili, so zelo, zelo težko dosegljive. Predvsem, če ko zdaj gledamo, da se v bistvu milijoni, milijoni za sanacijo gospodarstva namenjajo, je ulaganje denarja v razvoj, v investicije, v bistvu se je zrušilo celo, celoten celo sistem. Če je unija delala neke alternative, je kakšna? Trenutno alternative, alternative v, v smislu teh razvojnih dokumentov, v Evropski uniji ni. Ne. V bistu, Lizbonska strategija, edini splošno obče sprejet uh, razvojni dokument, drugega ni. Kar se zatiče, so pač ti akcijski plani iz danes na jutri, ki, za katere pa se še tudi danes bo videli, ne ve natančno, kaj se bo zgodilo. Predvsem, predvsem, če je tista, ki je prva, v bistvo kar je najbolj zaskrbljoče, zato je zdaj bilo v Vluče reševanja te finančne krize, je v bistvu Nemčija bila prva, ki je dejansko napovedala možnost gospodarskega protekcionizma. Ne. Če ste videli, Angela Merkel je v bistvu je bila prva, ki je dejansko povedala, bomo pomagali Oplu, vendar takratko bo Opel nemški. Ne. Dokler opel ne bo nemški, mi milijard za njega ne bomo dali." In to je v bistvu prva, prva dejanska napoved strani Nemčija gospodarskega protekcionizma. Ne. Kaj pa predvsem za Slovenijo lahko ima predvse slave posledice. Ne. da fare proprio uno buon valore. A cioè od racionalnem, pa opštevo ali emotionalnem. Ker na onse eno čutek optimizma najbržje vpliva ali pa varnost, zadekvarnosti vpliva na to na vozno delovanje in na gostovalni trend. Pa kak končni da optimizem se s tem ja kar na to da se bo borbi borsni balon spet napihnil, ker Obama pravi vikendujeti. V bistvu, kar se tiče tega optimizma, optimizem ni imel dolgo ročni poseči. Če ste videli, takoj, ko je v bistvu, so američani napovedali, tisti prvi paket več 100 milijard za oživitev gospodarstva, in pa bo po izvolitvi obame. Ja. V bistvu so ti, ti pozitivni trendi na borzah trajali ukrep zelo malo časa, ne? v bistvu so bili nekaj dnevni ti trendi. Eh, kar se tiče, recimo čisto tudi vidimo v Sloveniji, dejansko same borzne razloga za samo borzno paniko v bistvu, tudi se strani eh, oblasti v bistvu, ni bilo povoda za to danega. Tudi sama centralna banka je reka, da banke so likvidne, ampak težavajo te temu, v bistvu, da banke denarja kljub vse nov, da so likvidne, v bistvu, ne oddajajo. Ne? V bistvu, banke so se bolj manj odrekli kreditiranju. Uh, in pa, tudi če je ta napoved, ki jo, ki jo je dala nova, kot da so prištiči, da so se tudi odpovedali, da so cene, ki so mo lahko bile slabe, pa ali se zelo dolge. To morali, pa je na potem, seveda, na borzno poslovanje. Kar, kar si diče, mogoče se ta, ta napoved izhoda v sil, ki ga je v bistvu Ahorn napovedal, je bil to, da v skrajni sili bi za kreditiranje uspešnih podjetij lahko država neposredno je računa, ne. vendar le ni slaba, ampak po drugi strani pa je treba vedeti, da večinski lasnik največje slovenske banke je še vedno država. Ne. In če bi se kdaj moglo kakšenkoli politični vpliv na, na bančni sektor, bi lahko bil tisti čas, ki bi, drž, ki bi vlada vendar mogla vsaj deloma pritisniti preko nadzornih svetov. Da bi v bistvu obnašanje bank bilo drugačno, kot dejansko, je dejansko eno. Če pogledamo monetarno politiko, da je razmerje evro-dolarje, ki je prosto: Ali se je ni zgodilo zdaj to v mitvah, da je v zelo kratkem času, zelo blizu 1,47 prišla na 1,2, razmere na 1,2. V bistvu je prišlo iz 1,55 na 1. blizu 1,25, 1,2, ja. Pa nekega Zaupanje v sistemu, vse se V bistvu zaupanje v valuto ni nič drugega kot zaupanje v sistemu. Treba vedeti, da je... Vse Treba je na reši Čisto konkretno, če čisto iz či ekonomskega stališča pogledamo, za početi to neumnost zaradi tega, ker so borzni indeksi. V bistvu, ne da neumnost, ni izvedljivo. Prvič, borzni indeksi so na tleh, to se pravi, da bi se prodajalo za ston, drugič pa tisti, ki bi kupovali, pa nima sredstva, da bi kupovali. Ne. So, zdaj smo videli eno tipično neumnost, da so prodali 10% te V bistvu, kateri portfelski vlagatelj je trenutno pripravljen vlagati v podjetje, ki je v bistvu vizavi kakšnega tela v zaponu, in pa na drugi strani 10%, ko v bistvu nima nikakršnega strateškega vpliva na, na, na, na poslovanje družbe. Ne. Ja, sem, ja, seveda, ampak to je vprašanje, pa interes kapitala. Ne? Interes kapitala, verjetno, ni ne? Stop, ponovno stop države v, v gospodarstvo. Ja, te, pre države more, ne, da, ne. Ne, preko ne. regulativ, kar se tiče države, neregulativa ne, ne, ne, ne regulativa trgov. Je bila ena od temeljnih zadev. Ne, Povsem neobstoječa regulativa trgov v ZDA je bila. To je čisto minimalno. To je čisto minimalno. Ja, če se čisto minimalno. če se napišete, tako da ne morete na lava, da se Edina uh, materialna manifestacija rejtonske strategije je, da je čisto trenutno zelo na področju izobraževanja, se pravi, ta logika ekonomije, da se prašuje logika ekonomije, ki je tako vse faze, vse veje naše življenje. Skratka, ta koncept družbe znanja skozi neko uh, uh, skozi bolonske reforme, in tako dalje. Popotnik tisto, kar dejansko vidi, se jim nekako skozi celotno Evropo. Po Evropi pa to uh, odtok zbonske reforme, ki dejansko poskuša preživeti, se pravi, ta reforma za V bistvu problem je v tem, da je. je reforma izobraževanja je bila ena od tistih, ki danes ni uspela. Problem je v tem, da je razkorak med znotraj kvalitete izobraževalnih sistemov med Evropsko unijo in, in, in ZDA v bistvu iz leta v leto večji. Pustno za to dostopnost in pa javno financiranje, treba vedeti v eno temelno razliko med financiranjem predvsem visokega šolstva v v, v, nasplošno v Evropi in pa v ZDA. To sta spet dva dva ločena sistema, imamo nev liberalen in pa nek, so, nek trend socialne države, ki pa je od vselej prisoten v Evropi. Ne. Treba vedeti, da večina, večina fakultet, tudi najboljše evropske, oziroma univerz so financirane s strani, s, s strani uh, javnega, javnega sistema. Ne. Med tem, ko v ZDA, če bi naredili analizo stotih najboljših ameriških, ameriških univerz, Govorim na pamet, ampak mislim, da bi gotovo bilo 90% zasebnih. Mislim, da med prvi 20 najboljših, ki je v bistvu UCLA z uh, Los Angeles za z Kalifornije, v bistvu edina javna fakulteta, ki uspe, ki, ki uspe slediti v bistvu, tem trendom, tem trendom uh, pač rasti, mi mislim, pač ohranjenja kvalitete visokega šolstva. Ne če pogledam, recimo, mislim da je UCLA ima približno 20 krat več študentov kot Harvard in 20 krat manjši proračun kot Harvard. Mislim, na okrog milijardo in pol letnega proračuna, medtem ko ima Harvard okrog 20 milijardi letnega proračuna. Za pa če primerjate za slovenskim proračunom vidne, da bi mogla ne vem, 80% slovenska kar mi proizvedemo vložito v fakultete. Ne? kar pa potem ne gre. Jasno je pa da je drug sistem pa je sistem Schulnin, Sam ne šulin, kot so mi rekli, je vse okohajeno. bilo, da bo tisoč evrov na unino, ampak ameriški sistem, 30 do 40 tisoč dolarjev na, na semester. Ne. Am, ampak je treba, na drugi strani, vedeti, mogoče, kar pa ni, kar pa ni slabo. Absolutno ne moramo zagovarjati tega sistema, kar pač ni, se ga ne da, da prislikati na, na, na, na, pač na, na evropski model, socialni države. Ampak dejstvo je, da se je izobrazba v bistvu ZDA iz ceni krepko več ko, kot pri nas. Ne? Ker v bistvu, ko se v Ameriki otrok rodika reče, naš mali bo šel na univerzo, dajmo odpreti račun in od prvega dne računa za njegovo šolstvo. Pri nas se pač pa reče, naš mali bo šel na fakulteto zato, da bomo v status, ne pa bo na bole. To je potem pač drug sistem. je je ta mora ne absolutni sistem ja? ka, ka, ka, v bistvu, kasni sistem, ki dejansko obstaja, problem je v tem, da kar se tiče uh, zveda -ja, so bili v zadnjih 20 letih v bistvu, velik velik usip je bil tega upisovanja uh, na najboljše fakultete preko koštipendi. Se pravi, da so upisovali ne upisujejo več genijo, ampak enostavno v bistvu reprodukcijo elit, Mam, v bistvu so na nekaterih najboljših fakultetah v bistvu se pojavlja v veščas eni in isti primik. Družina bužji hodi desetletja, vse da ne stoletja, na jege, je. Uh, jaz, ko sem prej govoril, te, uh, kaka, ta neka presimna poezava med gospodarstvom in izobraževanjem seveda vse imprezionirano, vse postaja realist. To, mislim, da je ne, pojem vse poslednji v po Evropi, jasno seveda ne omenim teh elitnih fakultetov uh, oziroma univerz spušal nekako, oziroma, malo in tudi možnost, da se ne uh, određujejo v tem kult teh novnosti. ampak uh, to je neka realnost, ki sve tudi v Sloveniji dobila vedno večjo, uh, pač nekaj, da pač je do eno vlasti še vedno o te družbe znanje in potrebi tega, da se gospodarstvo in pa izpročevalne strukture povezujejo, kar seveda, na nek način ni ni tako narodne, da se pravimo, koliko je to v neki zdravih zdravorazumskih mejah. Uh, kar se popisal, kar se tiče izoblikovanja teh inovacijskih sistemov, se pravi povezovanja, izobraževanja z, z, z samim gospodarstvom, v bistvu v Sloveniji precej zaostavamo, predvsem zaradi tega, kar je bilo v nekatere tehnične narvoslavne fakultete praktično se v, v prenovo samih programov, v bolj praktične smeri, v bistvu, ni dosti spremenilo v zadnjih letih. Uh, tip, recimo, če se izpostavi država, je tipični primer izobrikovanja teh inovacijskih grozdov, sodelovanja gospodarstva vz. znanja, same pretopitve znanja v gospodarstvu. Najlepši primer Evropski uniji, je to uspelo, Recimo nizozemska. Nizozemska je nekaj teh klaster, teh groz res tako dobro urejenih, da v bistvu ena vrsta, imamo ne vem, strojno fakulteto, strojno industrijo, imamo groz in to deluje Rez urebo, mislim, analize se jih da dobiti, niso so nekaj, kar se pa pri nas tiče, pa ne vem, jaz v bistvu moram reči, da nekega strašno dobrega, uspostavljenega grozda med univerzami in podjetji, da jaz Je neka nekaj po izkusu, imamo poskusu nekaterih uspešnih podjetjih, ki recimo enostavno kaj naredijo, to je še največje približe, pridel na fakulteto in za najboljše študente razpišajo deset štipendij in te študente na koncu poberejo, Na ja. meni nekega izprožovanja, da človek jeme samo kot na nek način blago, oziroma kot fizično delavca, ki bo čim več zaslužil uh, zelo tako. Mislim se, z gubi neki onih humanistični predik, da se človek sam zbeje, kaj bo, ker to je točno določeno. Greš, lahko pa pa te to polvo še v to fabriko in to je tvoje vlajte 50 let. Ja, samo to v bistvu ni. To so v bistvu zelo široke zadeve in v bistvu se o delo ne govori toko, ko toliko, kako se govori o pretoku znanja. To pa je resno. Veste, bistvu, lahko za eno lahko za eno zadevo tudi Mislim, z tega. Mislim, in... da je Naj bi bila, ne? Zemljamo, da Naj bi, zemljamo, bi bila, in plača In uh, to je to. Mislim, ampak... Zemljamo, sa, zemljamo, sa, zemljamo, ampak občoveni, na primer, je to, ko bi najpopeči v visko tehnično obipravi, saj ni prav, ampak je ne glede na to, če te to zanima, pač da bo študil Tu nek, mislim, kar bi tu lahko bil, tudi nek motivacijski moment. Treba pač ločiti grozde od tega, kar smo mi včasih imeli to usmerjeno izobraževanje. Ne? Kjer so rekli, da 15 15 frizerjev, rabimo 20 strojnikov in se na koncu vedelo, kdo bo kje delal. tem... To ni bilo to ki delamo. Ampak me vendar le specificira tega nikjer. Na Niso se v bistvu res na, na ta način da se res poskušajo na ravni tega na, na, na področju, mislim na podlagi teh stipendij se to se dogaja. ker v bistvu za štipendije, ti ne iščeš nič drugega kot točno določenega kadra. Ti si, v bistvu, ko tipu za, štipendijo, si za ti štipendijo, dobim X evrov na mesec, s tem se zavežem, da bom X let deloval v tem podjetju. da se še vedno dogaja, in to bodo veliki evropski problem, da, ker se le študenti odločajo, stajši so investitori, ampak študenti zdaj odločajo, kamo, da vlejo ob dragih študijih, pa le študirajo tva razdruženja žala. Torej prihaja do, do, do tega ali pa kraja možbanov. Big možbanov, vse kakor problemi... Kaj je? Kaj je to? Kaj je vzrok? A je, vzrok, najbrž, ja, najbrž tudi to, a je motivacijski než... element, se pravi, da, je, da, v bistvu, da, da se znanje, ki se pridobi, pa če nastano bolj ceni, in dobiš bolj? Skozi trenda včerajšnji film gradini je najboljš tudi to, da so si evropske eh, univerze ali pa ta srednja, da si je nekako samo zadostna in ne, ne gleda tuz, ta problem tudi skozi izbor zornik očutena, ki se odloča seveda če je možno. Nečer univerze, ki v bistvu študentov ponuja tudisebine prostega časa in in in skozi to dihlaže uh, uspehu. Tore ne govorimo nek hierarx, hierar pristop, uh, torej versek predava predavateljem kot poslušalcem, ali pa ali pa, ali pa je sve, konec konca to vse na koncu vodi do kvalitete študija, no da čigdo precenje to je evropa kdo, imate kako imate tudi podatke o tem da ameriški študenti hodijo na evropske univerze mislim, mislim pa, da to je, evropa, je to je kompleks Evrope. mislim da je tu razvoj v tem ja. Ampak mislim, da Ta obrnena stika obstaja. američani radi hodijo ja, v Evropu. Kakšni no. podatki so to, ki se to je števil, ki to se to je. To je njeno maško, je definitivno. V bistvu ta seberoma kompleksa kulturni komplekse, komplekse Evropi, ja. ja, nekoli evropskih Ja, se gre tudi obrat kompleks. to na to svet protiska naprej, ampak sistem svoje uh, reči o ne, reču, da je izpad, če Afrika. No. Kako je Nije možno, da v konkurenci ima vsak. To ni možno. Ti ni možno 100% zaposleta. Mislim, 70% možno. Da ima vsak. V neko normalno način. V reči, da v, v tem situaciji. Kaj, kaj Evropa predvira, če vse 20% oziroma, je 70% je v bistvu mišljeno celotnega prebivalstva, neaktivnega prebivalstva. Celotnega, se pravi 30%, so nesposobni za delo, upokojenci. 70%? je Je, je, 70% celotne, eh, se Ampak ni visok procent brezposobnosti v Evropi, odvisno v bogatejših državah, ni problematičen, je nekaj odstotkov. Imamo vzhodno Evropo, kjer je nekaj deset, oziroma ki je deset in več odstotkov. Ampak recimo tudi v zadnjih letih, tu se tudi pri nas brezposobnost na tej čisto metodološki ravni izračunano ni bila takšna. Je bila nekaj deset tisoč ljudi brezposobnih, oziroma nekaj odstotkov. Stoče, da je nekaj specifič, zato to je čist, ne. nevam, nevam. Možda, Treba pač vedeti, da 15 let nazaj, v bistvu, danes govorimo o enotnem svetovnem globalnem trgu, ne. 15 let nazaj sta bila dva povsem ločena trga. Imeli smo zahodnega, zahoden prosti trg in pa imeli smo vse, pa, soci, pa, pa, pa vzhodni socialistični blok, ki je deloval po posem drugih principih. Introvertiranost. Jaz tudi medre, ali su medre in, in elektrinice isto ali pa trebujemo, da govorimo o odvisnosti, dva sistema, in, ki vodijo asimilacije. To na nekaj nekaj nekaj je, je matika, ne? danes, ko v času drugi literarne revolucije, to je nišnjo malo Procesi potekajo po sistemu so odvisnosti, samo Indija, Rusija, integracija, EU, ZDA, je integracija. Ma da je integracija vse kaj na to, Na tem se integracije. Mislim, da so integracije Maks no, maksimalne, de. ja, tudi doverstice. Ja, ne se srednja, da svet sodeluje. Ker na koncu konca leto prekletanje omogoča tudi, čez skozi terminologijo, tudi emergentne sinergije, tudi to, to dano vrednosti. Novo vrednost. Mm. Svet sodeluje kapitalsko zrti finančne transakcije, ali kapitalsko in koli, preto, ko ljudi ni. Mislim, čez tako, vi date v da Indijo v in Evropi. To rečemo, da je vidi 250 milijonov, uh, to je več omeječeno v razvoju, ker če je iBM in Amerika na 130 delovnih mest, tisoč delovnih mest, odpustila v Ameriki 30 tisoč, pa je poslila v Indiji 30 tisoč. Je res, da je dobila tri krat več tem delovno silo, ampak je tudi res, da je ta indijski delovni silo dobila 3 krat više plače, kot je indijska. In to v bistvu ni satično delo delno na ta malo uravo okay, ja, ja, ampak polpa nam je hudov, ko mi slukujemo delo ko se na kitajstvo. To je tako malo Kaj narediti za milijardi ljudi, ki jih ta sistem ne eravljajo svetu? ljudi ta sistem ne eravljajo ne? ne, ne eravljajo, ljudi je stilajo. ljudi je, Kajne, dviste, tega, te so samo Kdaj bo do, do, dobra ideja da, kolega. do kolega. Prvič došlaj, bo, vklju... milijard, okay, Prvič da, bo te ne sistem te ljudi vključil. Ta, ta, ta sistem ki deluje po teh principih, ki deluje danes bo to milijardo ljudi vključil takrat, ko je kolega dobro rekel, takrat ko bodo postali potrošniki, danes pa niso. ko bodo postali potrošniki, pa bodo postali zanimivi tudi za ta sistem. Če ta sistem, da, če bodo postali, ja. ja pa ti Da zloško, da Zdaj, da nekaj, da Ali pa takrat, ko bojo prišli, še za več teroristični napadi, ne? Prav. Ideja, zbička, oziroma profita, je, da ti no, več zloši, da, da pač, oh, okay, Najbolj bizarna primerjava je vendarle v tem, da v bistvu več kot milijarda ljudi na svetu živi z manj kot dolarjem na dan. Poprečna po, subvencija za poprečno evropsko kravo na dan znašajo več kot 2 evra, ampak samo ob subvencije. Ne. Možda. Ampak to so samo subvencije, to niso dejanski življenjski stroški poprečne evropske kravlje. krava. Uh, kaj sem mislil vprašanje, ki se tiče ste menili Glede sistema <coughs> po kateri je Slovenija na znanji stranji. Ste rekli, da je sreče bil prebod, ker sem bol, ni, nis, Ne vem pa točno, kako je v angliškem bil. To je, kar, to je ne, ne, To je bilo raziskava, ki je, to, pokazala, je bila, ja, to, to je bila raziskava, ki je v bistvu prikazala Koksno, ne, ne, točno obremenjenost izplačanih plač z vsemi dolžčinami, a je v bistvu Slovenija bila Ja jes tako povno. To ni. Ja, na temščem stege. Iz iz, iz sistema v bistvu ti država pobere, tega, ker za moraš relativno srečo, Si brez vsega. Absolutno pač pa pa, več pobere, ampak na koncu, če se na cesti, je več šans, da te bodo tudi se, ampak ve, problem, problem je v tem, da je razkorak med tem, da nekatere države pobirajo manj in nudijo več. Ne? Problem, če pogledamo, kar se tiče socialne varnosti. Socialna varnosti med Slovenijo in pa, in pa med, recimo, skandinavskimi državami. Skandinavske države poberajo krepko manj dolko kot. Javna poraba je nižja, dejansko pa nudijo večjo, ne? Ja, seveda.